گران مخترمات دون کو دمولانا لیا کتلیس سید دار دوره تفسیر القرآن په مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین د شیره دادی دمینای دو پتیاسه تای اشاہ دی تاید سنت قیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگی ورار صوابی پاپرائیدر انوارشیر موبایل نمبر زیرو او دا مشوره کول چې د پیغمبر سره سوکو د نن ما من څنګه خلاصېګو د هاراله مشران کینا استل واره پورکو میټینګ کې چې سوکو د شیطان ناغه په شکل د بوډا د انسان او ورغې ته داسو ټکو ورلره کوي هغه هم الکه څنګه څنګه سره مشوره د میټینګ دی او ته ځم مونږ چاته ورنلږو اغه بُډا په جلا شو ریزه خدای نه دې قبله ما اکه تاسو غم کړه هغه نشي وینې زم هغه بار کرا غلې ما جو پرې په جنا شو هغه یاله وروته لري دا یو پرتی واشه واره واره تلل کو دنه بُډالل کې نه استه میټنګ شوروشا بو جهل او داټوډ وی خیره د سره سچلکو دنه مونږ تنگ راغلې زمونږ د معبودان سپکاوي ته اغری وے داسې کول غواړي ا جدي شړل غواړي ملک بدر کول غواړي نه ځ خلاص پښید نه بوډا هغه ته وستا ده نا غویران کته سے او شړې نه زمالا کې نجه تبراشی نه خله ورده اخله کې اثر ده نو ملګری و پیدا کې او فوج بتيال کې پتاسه بار بار حمله وکړي اغویر بوډا کړه روخ یار سره یار کا مشوره یار ات ریخصه جلکو ن بیا مشوره وش کی قید یې کوي قیدول کوړی د تا وی ستاف د نمبر چا غي وی ستاف راي دا و ير کا کې دی کوي خاندان مزبوط دی او پیسې ور اغونډي تور اخلاص دی کوي بلکل دا خبر خود می سي دا وګوره بوډا ته وګوره او <تصفيق> یاره دا خبره پا خبر دی سیداوی ها دغه خبره پاشوا ویژه دی قتلون لغواړي دا خبره اطلا مشوره دل له بم چټه پکې ستر تنه واستو نو درجه خبره او سیوی تاسو را دی وی او زم ما رایم دادا وی دا خبر دادا چې قتل به څنګه دی د خان دانونه مختلف خان دانونه مختلف کسان نوجوانان ناغون کړي او ایک بار یعنی یو پیروپ ی مش به پ حمله کې د چې کله ختل شي نه ګن کابللي دي ناغی به د چان انتقام بخلي ایس پتا وطن لگی او کهته پیسې غ نه ګن کسانو ولا بر راغون کوي او پیسې بهله ورکې نه خلاص په شي و یاره بلکل بډه د سرو درو خبر د وکه نه بلکل دا خبره صحیح بس په دی باې فیصللو الله پاک خپل پیغمبر خبر کړه چې تا باندې کوم دا فیصله زه قران دل تمویل یث بتو او یقتلوا کا او یخرجوک قتل باندې فیصله شوه مېسکی الله فضا لقتل یقتلوا کړو پدی فیصله چې او وجنوبې نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دیش په لغه کو ترغه هغه دلو کې ساتلې هغه پته و چې دا حالات پر راضی او هغه خو یې واره ست بار یې واره شو او هغه صورت چې کومنه أغیللم ځان سره یو غلام واغ او چې کله أغیلللم نا هغه صورت تغیور شیدل درې ورځې الته یو درې ورځې الته وو او دغه چې کوم د هغه غلامو او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه با با اوخي سرول او د هغه په یو چې سبب بيزي می سرولې نو پېبه چاګه او لوشن نه دی ربه او لاله ځکه سببانه باندې څوک په نېچې دنته کې څوک دی نا با اف کی ارته اشاره کوي جناب رسول و الله عليه و ال هغه او هغه رسول الله درې ورځې تل تکوم بیا سفر هغه شورک آمدنی منورې ته هغه جکمن نه لړل و پهم و کې چر جوړو ب کل نا تا تا کسانو کافاو چې کا راو لستو کا د دیره پ چ قیت او یختلوپ یا وجهته یا او باته یم کرو نه او چر جوړو دي ویم کرو الله اوسکې مکالله دي سره تجرو کاله دي سره والله خدای خیر ما ک چل جوړون کري وإذا تتلع عليهم أو كالك بيان لشديد آياتنا حكمنا زمن آياتنا زمن قا قالوا وعيد قد قا سمعنا يقين نورد من لو نشعو كشر وغار من قا لقلنا خا من مثل ما مثل هذا پشانده قرآن إن هذا نردع الله سات الأولين مجرد قصيد مخانو خلقه ريد وإذ قالوا كالك اللهم إخدايا إن كان هذا كشر ودا في غمبار وهو الحق قادير اشتنه من عندكات رفستانا او من نمانو فأمتر علينا پس و من بانده هجارة تنکاني من السماع دبارنا او اتنا يا راك منگ تابع عذابن عليم عذاب درناك وما كان الله او ندع الله لعزبهم جا عذابارك ديتا وانتا فيهم او سو پرچه پديكي امام بخاري تاريخ قبير کی لقل قل دي که دنیا ته دو راغلو یا امن هغه پیغمبر جسد او دنیا نه لړ ادم استغفار کم قوم کې استغفار ویلي الله قوم ته عذاب ورکينا وما كان الله انذ الله معذبهم جزاء ورکيتا وهم استغفرون ادي فقنه غالي د الله نه وما لهم شيء يريد له الله يعذبهم عذاب ورکيتا الله وهم او دیسو دونا علی خلق ان المسید الحرام اید بیت اللہ شریفنا ومعا کانو اولیاءو او, او نردی اختیار منداغی زانتا بے ها اختیار مند دیو اللہ تاسو پسی سره په خزمتو ان او نرد دوستان د دی اللہ المتقون مگه فرزگاران ولیکن اکترهم لیکن زیاد دینا لای علمون نپویگی ومعا کانو سوالاتو هم او نو مزددی ایلا عند البیتی پخواکر بیت الله ایلا مکان مگر شپیلی والا و تزدیا و لاستفول دا ای د مشابق دا شپیلو دا لاستفول سرا سمطلب دی عبادت کاؤ فلطریکہ دا عبادت دا دیواء خواق داسی والا ککل عدم لکنشوالی او داسو لکه شپیلی وال او لاستفول د دی عبادتو اللہی و عبادتی ادا دی فزو قلع زعبا پس سکیزا زعب بما پس اوب داغی کن تم تک فرون چی تاس انکار کاؤ اناللزینا بشکا کسان کفرو چی منکر دی ینفقونا خرچ کی ما اموال مال نقبل لیسود دو دیر پا چواری خلق ان سبیر الله دا دین دا اللہ نا فسی انفقونا پس درچ دیب خرچ کی دا غمال سمت اکونو بیابشی علیہم و دیبانوی دی حسرت ی غون بیابددي کم زور کړی شي و دغه مال بعض رپاره سب توانانو د خوصرانو ګوردي والله نه کسان کا فرو چې من کرددي الله جههن نما جههننم تاو شرون جمعمه کوله بچيلی میز الله او خبيسه د دیره پا چې جدا کی چې الله نهکاره مننت تو د پاک نه خبیسه مشرک معد د دیره پااره چې بیایل کې الله مشر کانت توی ب معمن نه جل خبيسه او اوبگرذینا کارا بازو بازا گینا علی بازن دبار سرا و ير کو ماو راغون میکی جهنم انول او وبگرذی اگی لرا فی جهنم فجهنم کی و راغون میکی جهنم ته وبر گزار کی اولائکا دا کاسان هم الملخسرون سیر بی تاوانی اندی ولپی گم برن للذینا کاسان تا کفروا تیمن کردی الله این یا تهو کچری منا شدی نو کفر شرکنا یو غفر لهم د او بخل شدی تا ماسو قد صلب چه مخشی کلی, مخشی کلی مخشی تیر تیرشوی مخشی کسی کلی دی تو بی پوجبان باغ ما پش و این یاو دو کچری دوباره شدی و قد مذت پتا سر تیرشوی دی سنت ال اولین سنت ال اولین تریقید مخشن و خلکو واقع کسی عذابونو پتا سمراش وز حکمت دا جهاد بیان سره چ و قاتلهم او جنگیږي سرا حتی تر دی, دی پوري لا تکون چې پاتنه شي فتاتون زور د شرک او یکونت دینو عاصد کله له الله ټول یو الله لرا د مسلمانانو مقابله د دشمن سره سره پار اړه د زر زمین په اړه نه ده چې زر زمينه لا سرهش بلکې د الله توحید یا قائم شي قران او اغا هغه بلند شی او داغی قانون اغمل کراش شي دیر پار جهاد فا ان دی فاین انتاها و کچر دیمان شو نی کفر شکنا فاین اللہ بیشکاللہ بی بما پاسو یا ملونا چکی دیم بسیر لی دن کری وین تا والا و کچر مخوالو دی فالمو پوشی ان اللہ بیشکاللہ مولاکم دوستاسو دی نیم مولا دیر غور دوستی و نیم نسیر او دیر غور امدت کون کری والم او اوس پهې تونو کې تقسی د مالی غنیمت مخکې فرمیلو اول کې قول الانفال لله والرسول ور رسول او آیا چې مالی غنیمت دا او دپې غمبر نهدي کې داغې ووس بیانې والمو پوشاما غیمته ب ش چې اوړی تا س مالی غنیمت می شيء سسی په لله ب ش د پاارده الله کو م دغره والر رارسولې د پار د دا پیغمبرولدل قبا د دا پار د خپلهانهه او ایسا پارې تیمانان او مسااکین او دپار د ممسکناو او ومنې سبیل د پار د ممسفرو دا الله نومخ تازیمن اغ شوي دار د تایم د پیغمبرې سا نه غیر وفات فات په جوبانه سااقب یا خو به داسا د دا پیغمبر ورکول شي اغ چاالله چې دغه په خاندان ک دي عقله و ور کوله چی غریبانه نه پانو را غریبانه باندې عقی اولاد غردی پغی بهترودی بعضی وی چې دای سبا بیت الله شریف تولشی حرم شریف د بعضی وی چې جمعتون ته بور کولشی خو کچر غریبانان وی نه دغه خاندان اول چې کمونه مستحق دی عقل دا ور کولشی ذكر الله والذل القربة والإتامة والمساكين وابن السبيل إن كنتم كترية تاسو آمنتم يقين كونك بالله ويوالله بانده وما آبا آغا امداد بانده انزلنا چه مغراله قلده على عبدنا باندقبل بانده ما نمرد امداد يوم الفرقاني پا غرز فسلي يوم التقل جمعان آغا رزو چيوز شويد والدالي واللہ خدای پاک الہ کل شین قدیر پرسته باندې طاقت لرون کړی رے... او د ځکه وي چې تاسو غاور شوی ستاسو لري یا راغلا تاسو ورکه بل سره راغلو نه الله هی تاسو له دامیابي او د دا افته په شکص باندې دا بدلول شکست شکص بدن نه له بدلکم مب... ستاسو راکامیابی او داسې شوی چې کله پنځه ټکی او جانگی دل دشمن سره د اندوستان سره دا یبخان زمانه وی نفتح و مندل پین سار که آخا زمان ملک چکم ده نفتح کرده وی نا دا مجایدین تا نورجهان دمی چکم ده نگانه ویلوی وی نا دا غیر جوش راوست وغیر سر فتح اکده دا دا نورجهان گانه فتح اکده اللاوی خا <coughs> نورجهان گانه دا چلو که د پهقات تر کې چې کم نه نه ورته بیا خوله پهقات تر کې یو لا کسانو چې کم نهنو واصللو وردوله مسلمانانو د لوټې مسلمانان چې مسلمان غ واصله دشمن نه وردي او چې کله لکرې یا راغله او تکبر راغې اوغا ورتو برانغې نه اللهوي داافت له په شکست بدلوړ شي د پقات تر کې د کله خوه داسې د کله خوله چې لا له بر راي کښي بیا هغه خوبونه به د پغه را خپل شي تر څو پاره کتاب ته لاس کول نه او به دینه هغه پسی جارونه دراغس هغه راولګه د نغی دین پسی جارونه واغس او به دینی هغه من سر اٹیلوي دا رنګي دا هجمال ناسرو ناغم دراسي او فرانس او برتانی پهغه باندې عمله کړه 1956 کې د چقاله عملای په او کړه فتوا الی مندلا د چفاته مونډاله ناغه بیاوي دا مار روس پتره را کړو دا روس را لفت را کړو دا چله پلاني نو په 1967 کې بیاوت یو شو ورل پنجه بیا یې کو چې د غم نه مرودار شبی دا الله خیخ انا دا خی لا انسانانو ته چې مؤمنانو غوړ کې ګمار یاړه کې مراولې اپ به دینه باندې مکله کېږي بلکې قران او سنت باندې کلک شي چې الله د لفت کمي به درکې په تا کامیابۍ ځکه نه مومي چې د قران د سنت مخالفیین دي او معانیدین دي زت په یغې سره او د خلاب خلاف چلیږي نه فتو کامیابۍ هغه چې کم دی نه مخته ناراض کنی وسیل کم دي اسباب کم دي فوج کم ده سکم دي ارشدیر دي و یو له او دغه خالد تو د حالت واړی الله و واله ولا کل شی ان قدیر اذا انتم بكم واقع چوئے ہتاثو بلوت الدنيا ونی کناران زی باندے وا ہم دشمنان بالعدوت القصف اف با کنہ ربی ارتو عید بدر ا طرف تو مومنان دی غری تو مدینہ نزی اور راق بو قافلہ اسفل منکم لا ندير وانا استاسنا ولو توعتم کجرتاس وعد کلویو بلسرہ لفتلفتم خم خی اختلاف پکڑ اوتاسو فلمیا تو ہدا پھلگی ولااکین اقو الله او لیکن دیره په چې فیصله کې الله رن کار کا نه مفولاچو فیصله شوي فی سره الله طرف نهکم شوو چې جنګېږې مقابل دشمن سره وکي ل یلی کا د دیره پاه چې حاله کې منغ سرکه حال کا چې حال کوي خپل ځان ان ب نه پهخت کاره دلیل نهدلیل اللهغې پو شو اوسم ځان حالاق ته غوردي اوسم ځان نه پو کي يايا او جوند بهقيې من آاسکوحي چې جودي کي ان بين پ کاره دلیلنا او چا ک چاق لسللی پووي نه چې دللو وتاش بزن پو نه چې دللو وتشي او زن پو ک نوبي و الله او ب ش اللهله ساون کا مخوردون کې د علیپ د پارسو د يوری کا هم الله او کله چې اوودي الله تعتا کل اچ وی خو دلیدا کوفار تا تا فی منام کا وقبستاکی قلیلا لغندی ولو اراکہم او کچری خو لوی دا کوفار کثیر اندیر تاسو تعالی فشیلتم خامخ کم زوری بکلو تاسو ولتنعذاتم او خامخ جګل بکلو تاسو فل امر به کار خپل کی الله لیکن الله صلی الله بچو ان کرے الله بچیتا سو د اختلافنا سلام الله بچیتا سو د اختلافنا چې چاوی قافله لزو او چاوی میدن ته بزو دا اختلاف مینس کی الله یې دا غینه بچوي په دې باندې سلام چو میدن ته زو انه به شک د الله علیم په دې به ذات شذور پر د شنو باندې و ایجو یری کومهم کلا چوی خدل دا کوفار ایذلتقیتم کله چې یوځه شو دي فی اعینهم فستر کوستا سکه قلیلن لغوند ویقللکم او لګ کړه تاسو فی کې لیغزی الله د دې لپاره چې کې الله امر انداکار کانه شوي پیغمبر ته الله پاکو دا کوفر لغ کار کوپ الاپا خوف کې پیغمبر ته دا کفار لخ کاره کړو نه دا ډیرو او د پیغمبر خوب د واې قا مقامی نه بیا جواب جوابدر شیخ خواران نور مرقد و کوي جواب اداد چې دا کفار اگر اګ چې په تعداد زیاتو لیکن د ډیرو پهې خاتما په ایمان بند کې د نه ځکه الله پیغمبر تهلهښاره کوو چر دی نور به ایمان خاتمه پ ایمان بند کې یا دا په فرض یا تو کثرت وو لیکن الله وکاپری دی مې ریږیتی نو پتا داد باندې مې ریږی غې لکه نشټري طاقتې نشټه نو الله وته ځکه کومنه لغختار کړو په دی وجبان وو الى الله اوذ الله ترجعل امور واپس کېږي وته لګارونه چې دی بشکس خوري ځکه الله پیغمبر ته دی لغختار کړ یا ايها الذين امنوا اوس په کې شپګمه ق او مطلب دا چې دشمن ته مضبوط شي او خواصسه د قوانو د ټولو راداخلی ای مو میانو ازالله قېته کله چېځ شي تااسافیتان د دشمن سره ف بتو نه کلک شي اوسکوور الله او یاد کوې الله والله ډې ډری یاد کوي کله چې دشمن تا مخ مخې نه کلک شي لګې کمزولیا م راولی هم دغ چکالا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علی جهاد چورو او داغه ملګرو فوزیل ابن عیاض رحمت الله علی ناغتلو هجته نفلیته نفلی حج لتهلو دلته جهاد میدان گرم دی نه د میدان جهاد نو تخت چکم نه لیکو هغه ته خط الیګو او په خط کې وته لیکلو چې دلتا میدان گرم دی جهاد دی او تنه خپل حاجت دا ته چې سلطنت نه دا به تاسو خپل دا کار د عبادت دا او دالو بختاره او اشاره ورته لکلو هغه اشارو کې ورته ویلو یا عبدل حرمین لو ابصرت انا یا عبدل حرمین لو ابصرت انا اب لعلمت انك في العباده تلعب ودا عباد کون که دا حرمین چه حرم دا تلی عبادت که مشخوله که چه ریز منگ دا دی کار نتخبر شوی نتا تا با داخل عبادتو لوبخ کارش او بیاوی من کان یخزب خدهو بدموعه من کان یخزب خدهو بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذبو او کسو کوی چه منگا اوې دلته کې پ نگی سرتیږي د زمنګ دلته کیا ن اوتونونه چې کم قونوبان نه سر کږ منکانه یغزو به خط ده, ده هو به د فور نه به دما اناته تخص ذب تااس خو دا کې جاړی او نګ اغونږي او دلته کې منګه وې چې کم نه د وپ توو بیا او خله هو فيباتین من كان يطاب خيله في باطل فخجلنا يوم الصحيحه تتعبوا ودلتك همجكم دنن لگ گئے میدان جنگ من كان يطاب خيله في باطل واستاذى اسنا دپ باطل کی جنگیگی اعظم گا سنا اگد اللہ پر دین کی چکمن جنگی بیا وئ ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ريح لعبير لكم ونحن عبيرنا رحج السنابك والغبار والأتيب حتى ستري الابي> درز اغا خوش بویا و مش کم بر اغا چه کم ده نمبارك وي اغا منت دن جهادو دا داسونو دا, دا مند و دا دول داری منتا مبارك دا منتا خيص تري بیاوي لا يستوي غبارو خيل الله فيه لا يستوي غبارو خيل الله فيه ان في مرئين ودخانو نارين تلحبو وردو اللّا دو فلاركي أغدولا لا يستوي غبارو خيل الله في ده جهاد أغدولا قدري چيزا من ده سپيموتا راضي أغدولا راضي ودا نبرا بري دغ دغ دقجا غصران نبرا بريگي ولقد آتانا مما قال نبينا وَلَقَدْ أَتَانَا من مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صحيح صعدده قوله یک زبو منږ تر پیغمبر ونا راغلی ده او د پیغمبر ونا رشتې ده دا د رغجن نه ده چې جهاد کې کامیابی د او جهاد والله هغی به پته او آخر کې ورته ووي حذا کتاب الله حذا کتاب الله ی بیننا ليسس شید د مایت الله یک زبو اللہ دا د الله کتابفیصله کوی ده حذا کتاب الله یې خو نه نه و زمنګ اوستاسونس کې دا الله کتاب فیصل کوي ليس ش د ماییتله یک زبو چې شه او دا مړ نه دی الله سره جوونند دا اشار خ کې ګلو چې کلهغ اولوستلو فلمما قه اه فکه کله چې دا ولستانه په جړا باندې او هغه وخت زماره زماره خیر خوې لټول له عاشق علاقه او دا نه په مخه باندې اخلاص او میدان طرف دا علوي چې کله جهاد کې دشمن سره مخامخ شوي فسبتون او کلاک شي واسکور الله یاد کینم د الله لعلکم تفلهون یقینا تاسو به کامیاب شئ او کامیابي پهبانره ووسکوور الله الله نو می یاد کوي نه چېڅوک د یالی مد چېغې په میدانه جن کغله الله کوم تپلیون ک را ځي ننسال نه پیدا کږ نه چې د یا علی مد چېغی چې یالی مدد یالی مدد ناغې کامیابيږې کامیابي اللهوي ووسکرور الله الله یاد کې او ډیر الله یاد میدانې جنکې لا الله کوم تپلیون ی نن تا سب کامیاب شو واې الله او تا بهدارو کدلله کوسوله او د پې دا دا والته نزه او جګې مکوی کوئ طبب شلو پس کم زورې بشي ته زه ختم به شری تاکستاسو کوم تاکس تاسو مم لکهستاسوباتستاسو که تاسو جګلی شروع کې اوقرآه سنت نه مخوااله تااقت بهم ختم شي باسیات بهم ختمشي وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ قَاوِي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَرَ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ مَلګړې صبر کوون کوਰੇ ولا تکونو آمکېګې کلذینا پشان دا کسانو خرجو چې وته من دیارې د کورن خپلنا په توان د پاره فخر ورئع الناس او د پاره د خوند خلکو ويسدونا آم نکون کې ان سبیل لله د خلکو دین د الله نه ولا خدای پاک بمافاسو یعملون چې دي ميد غراچون کري واينه له مشيطوان او کله چې خسته کوديتهشیطان اله مععمل لدي وقاله شطان لا غاالبه نشت زورور لكم اليوم استاد د پاارده نن ځ من الناسې د خلکوونه وي ب ش زجار الله کوم ملګ ستاسوما داسوکوو او جا هاغ چې کله میدان نو no, شیطانو در سوراق ابن مالک په شکل راغی جکې دې مخالفه اول کئ بیا ورسته ایمان نه ابو جهل تاو دا خلاص کئ خلاص کئ خوړو وې ګوره د کنانا قبيله زما شریما اواګرجه د منګه یو برسر مینس کې لګی نه خو دشمن تبار به یو نظر هغه ما اغه شیطانانو له افکار دن سره وستو بيدل افکار دې بسوخ بس ضروري تعبداری او استقامت اس مخه امنګ در سره یو هغه لته یاره کاروشو ډیر وان شو الاسی یو بل لاس کې اچول دي خبرې کوي چې کله میدان ته ور رسیدل صحابه کرام دا الله پیغمبر الله او فرشته مرغلي اوس په نه فرښتہ جبريل امين جوړي او چې دی ابلیس او دوله د ارسن جوړا د لاس نه لاس وروشي کوی منډه کړه منډه کړه او ټوپک اګه څنګه ټوپ کڼجو بسل ته سمندر کې ورلګی شي دا وته وا سوراقا وا سوراقا چې دلې اغه یې چه چه چه ما رسول د چاته سونو دلی دلی اده پځه باندې پاتکو اګه شکاس یې خو له بدر کې دیوډه موږ لږی شي کسره کړو د دروغ موږ سره وعده کړو نو شیطان کلا کلا چې کم نه داسې کوي خو سوراقا چې کړه نبی له سلام او سلام باندې مونور او په لاه ته نه دو مخکې دولو نه دو پیژنده ا نام مشرکین او خللو چې چال لا د کو دومر د دوم مروخان دي کور اسې تیار کلی دی توره تیار کلی ده, ده, ده او خبر چې په دی لاه برازي او ب به را غیر کوم ا نام بهواله د چې کا کور ملګرو سره ناست غې غګونه کوه چې که د الله پیغمبر غمبر دی کورتللولو سې تیار کو کورې دغه شان چل دی اینام می گتلی دی توری اواغ استا پاس سور دی او بکر سی دی کرزی لانو روز پر نبی علیہ السلام مخی دی روان دی چا او بکر سی دی کرزی لانو قتل نو نبی علیہ السلام توی سراخر ای وی خان وی زاقاق و تمکاو چرانیز دیش چراغ ای سنگ او پا نبی علیہ السلام می اوار کو گزار کونو از فزما کی خفش آغوی دا اللہ پی بیا دواؤ غارا بیانکم داشی حرکت که کله سره و د ځمکنه به ګزارکونه جو به سخت به نبی صلی الله علیه و سلم ته بالکل سنوي او که ته سوي نه کومه او ما توبويستله کوم را وکه چې ما ته پتاره چې فته کامیابي بستا شي او په علاقه به تاسو راځي خو مال یو امان راکه خطبه دي ما توله کې چېباله ستمر غري راشي کته نه چې مال امن راجو ناغو نبی صلی الله علیه و سلم کجوري په ناروش کول او پاغي باندي با اولل جهازه امان امين محمد بن عبد الله او غوي ولا ورکه ځن سره خو او بیا سررااق ایمان ناولله دی د حضرت تومره زلاو په زمانه کې چې کله ساح ک نام راغلو فتهوشله او د کې سر د ک سرراغه مع پته شوي هغه بوګانو د نوبيلهاصللاتته سلام اول پیششن کوي سراقته ورکلو وه ی تا خو ایمان ن او داسې وخت بهه شي چې ستا په لاس باې بوگان بهومره خخکاري نه چې کله مرو زلاانو فته وکړله او اغ باوګان غ سرو زروغاه د کې سر هغې نه راولی شلو نو سر کووي چې ما ته نبی اسلام پیشګوی را کل وه دا به د سره ما د را کووه د حضره تممره زلاان و کوموکو چې دا دلهوررکې د نبي لاصللالات سلام فرمانه منقطته نه غورو او چې کله سهحبر راغلی دي په دغهعلاک د آمې چې ورته خوونه مالله پې غمبر امان ناکهدي ما تهسم ووي او چې کله لار کور تاسو وخت یا غټیم سره کور ورته او وړ غټي نامو هغه و چې پشپشا داسې نام مې غټل چې ټول مې نام مې غټل وي دا غشنچلش ان دې آیت ته هغه اشاره کوي چې صلاحک په شکل د ابلیس راغلو دا ولې د ابلیس په شکل ذکر هغه چې خلاف یې کړو ځکه شیطان چې کم کارکردګي کول نه غوډه ادا کولا ول او بل طرف ته نبی له سلام او دا خط لګل د فارق قاصد د فارا دہیهت الکربی رجلانو چکم دن مقر کړو داغه خط اورو قاصد دو قاصدات کاری وکو لکه جبريل امين براتو داغه په شکل باندې براتو ذکر جبريل امین د الله قاصد پیغمبر تا نس اغه صحابین دا طریقه اختیار کړو نکه کله شکل کیره تو جبريل امین د انسان شکل ناغه دہیهت الکربی رجلانو په شکل لات ولا غد تنظیم خدمت کولو دله شیطان توپ کار دیو کو ان شیطان کارو بدن کیو په شیطان مو مشهور اپدنه کې کارو دیو کو ان پنیک باندې بیا دی ناغو وی و انی به کذا جارلکم مل ګرستا سیم په سر کلا تراتل فیتانې چې وی دل اغه یا اول د اغه دروازه ډلې یو بل د باب تفاعل نری یو بل دروازه ډلې دی ناقص او ګرځیدا لاخبه پپن خل باندی دا غول دروقي دیوليد او قال ابليس اني بيشکه دو بريون زارما منكم استاذنا اني بيشکه دو بيشکه ما را اولدو معسول ترونه چې تاسو دليدلي اني بيشکه دو اخاف الله يريكم د الله نه او دې كم زياده الله نه يريږي او شيطان کله کله داسه دا والله خدای پاک شديد الاقاب دا هغه ځه ورکون کوي از یقول المنافقون قالوا چه منافقان او الضینا کسان په قلوب یې چې په زړه کې یې مرزا منافقته غره اولای د وګړي دا کسان دینهم دین خپل دا د خپل دین ته غاور دي منافقین وبوی وسموی ا صلیبسیو قران پاکي پراتري نور د دنیا کارن لري او ولن لاله خدای وخت نه دې وخت جوړې ده ندے وکھے دنیا ٹول کال کی چھ کمنے نو دولت میاشتری اولس میاشت منگ دنیا کارنہ تنے جوڑیگی اس تنے جوڑی ا دا گلیش کھیٹرا نہ مڑے کی کبھی دفے پدل لوے دنیا کال منگ دے وکھے وجٹی ورکو نا ٹول مروینی نہ منافقین بوے و من توکل اللہ دی دین تاورم دی قبل خبر دا و من د چې داپاررو الله په الله بانډې الله به ش الله زیزن زورورې حکمت دی و الله توقل نهشيقصستري تو کلی کله اعتما پله کلې ولهوته کچتهوي نزی توفلله ذ نه کله چې سا اخلی کسانوناک د کاافرانديله کا فر يذریبونه نوې اوجو هم م خورددي و ادباره موشا دا مخمخ ولوی خده مشرکلا ادی بیدینلا و ادبار و ما شاگانی شاگان سمت لبا دا کناتی ولوی خام او کنا دا سکیش دشمن شرمی ما کنه شاگانی ولدبای و اورتوی و زوخو سکی عذاب الحری عذاب تزون که ذالکات دی وجینا بما بساب دا غی قدمت چلی گلو کوم لسن استاسو و استاز لسن کار خیر نه شوی الله او د شالله لسانه دی بلله منڅکې سم زلم کوون کېلابدید پهڅې سم بنده باندې کا داې عالی فرون مثال ددي پهشان د فرونیانو دیې پین انکار کې حال د ان کار ددي پهشان د فرونیانو دی څ غین کار کللو د کې د مکېوالولهنه اوواکسسانو من قبلې هم چم ک ر کفر او <Kafaru> انکار کول بیاات الله دیتون الله نه فاقذهم العذ فخذهم الله پس اون ولدی العب ذنوبهم په ګناه او خپل باندې ان الله بشک الله قوي طاقتلرون کدی شدید الاقاب څخه زعب ورکون کړي ذالک د دیوجناب ان الله ذکج الله لم یکون دی مغیرن بدلون کینه متند ویستان انا محا چو کوی اغیل را علا قومن پر یو قوم بانده حت تا ترده پوری و غیرو بدل کدی آغا اخکام ما آغا اخکام بے انفسیم دی بانده یا ما نمارد عقیدہ چه عقیدر توحید بدل که یا د اللہ دا اخکامو نمخوا لگی نا لگی احسان و نمت دا قوم نپور تکو ما وعن اللہ بے شکال اللہ سمیعون اویدن کدی علیم پود پار سبانده کدا ب اعل فرعون مخه تشبيه په انکار کوا نه دا تشبيه په عذاب کرا یا دا مثال تغیر د نعمت ته کاله مثال دنه پیشکې د شدت د عذاب ودې د نعمت د الله نه مخواړو نه لې سخت عذاب به موږ قرار کو ندی چې ک تشبيه په عذاب کې دا وغو تشبيه په انکار کوا کدا ب اعل فرعون حال دې په عذاب کې پشان فرعونانو دی وَالَّذِينَ د کسانو مِنْ قَبْلِهِمْ هم چې كَذَّبُوا ردي نوقد بِآيَاتِ رَبِّهِمْ کوی به آاعتب به وکونه د خپل په ااهله کنا هم د حالاک منګدي بځنو بههم پپل کناو سرهغرق نهقر ک منګه آ فرراون فرونیان داټون تا غشتواله کې عند الله پنيځ الله الزینا کسان کفرو چې کافراندي فهم لا ایمنون پدي یقین نکي وکافراند علی بتر د ما خلقات لري ناګردي الزینا دا کسان ا حتا چې تاواد کړل دا منوم دي سارا ثم ينخذونه باماتي عادههم ودی خپلې فی كل مره ان پار پرته او هم لا یتقون او دي نبج زن نبجكي دواد خلافهنا و دواد خلافهن زن بجكينا ولمر لواد خلافه كي فا اما تسقفن دهم فاس کچريت عمومي دي فالحرب ميدان جنكي فاشر رد بهم نوع شرع پا دي بانده مناسو كو خلفهم چرست ردين دي لعلهم يذكرون لدير پانا چه دي نصيح تواخلي دایس داول ورکه دا څه اوس غلاوی چا ولادت تنسیت کی خلک هی پلان لیسه دا ورکه چې بچو تنسیت الله دی کفار له داته ایبراتانګیسه دا ورکه چوالات تنسیت کی چې دی طرف د غورونه غوري دی طرف ته غورل تلپاتونه دا ته الله وی دا ورکه و ائما تخافن او کچریږه تاسو یا معلوم کئ تاسو من قوم یقم نا خیانه دوکا فم بز الایهم بس او غرد ودی تا وعد العس و, و اج شیف برابر برابر بندی څه مطلب دو کاو ته شرم دو کاو کا دایت مطلب ده دا دی حضرت شیخ القران نور الله مولانا حافظ الیسی سے فرمایل چې د شیخ د پنځ پیر کې ناشتو یو دکان کې کتابخانه کې یو څلې راغې په هغه داسې سټو کې مسخره جوړ کړلې راغې چې په قران باندې مونږ گو پنځریان نه پوي داغه خیر شیخو ته د قران باندې مونږ پويږي یو دا یو ته وروند کوو وې دې سم مطلب دی ناغه وي قتل قتل شیخو ته چې تاته دروځه مولا ته زمیاش تاته مولا ته دا مطلب بوای چې دا مطلب سړی خیر بیا غا زه بیا په پخوم ويا غو په مطلب نه پویدو مه تاسو الله په قران نه پوهی دا د الله وعده را چې فهم د قران نه درځ او یما وړه دې چې ګورا او سره عادت اغي سره شیو لیکن اغي نقض عهد وعده ما تکړه او جهاد نکول ارېستر د کوعده و چې وعده ونغېستر جهاد منو وې شکل هغه نغزاد کوعده ما تکړه نه ختم شو نه چې معنی ختم شو نه بس علاوه وګرځي ورته ورشي وعده ما تکړه او اعلان جنگ ورته وکم بز الیم ارېته اعلان جنگ وکي چې تاسو په برابرای شي هغه تا ستا مقصد د جهاد تا یغه ال قتال فی سبیل الله ماننګ اړی پخپل لاس ختم کو چوادې ما تکړه د چوادې ما تکړه دوکه اوغلا د تاسو توس اعلان جنگو په دې او جوان دې د تریکې سره شیخ القرآن چې کمنن قرآن آیتونه حل کړیږي ان الله بے شک الا لا یحب الخائنین نو خینوکسان کونکي ولعیا سبن الذین اغمندنه کیا کسان کفرو چې کافراندي سبخو چدی بغالب شی یاب دیو تختید جیہادنا یاب دیل غلب اللہ ورکی کافران لا چرمنا انا هم بیشک دی لا یعجدون نشی عجز کو لی اللہ لرا و اعیدو لهم اوساتی دیتا مستطواتم آغا چتاس طاقت لرای من قوة اند طاقتنا و من رباط الخیلی اذا اسنو تیار شو نا ترہبون کیراوے تاسو عدو اللہ دشمن دا اللہ وادوکم او دشمن دشمن تا پدی باندے یراوی او دشمن تا ہر وقت طاقت کی بو وس واعد لهم مستطعتم ا تیار ساتے دیتا وسلو اگا کی تاسو ترقتلے اگی وقت اسنو ترے نی جیوی دواکه ټیمونه د اجازه نه د توپخانه دا اولی دعوت تازه ساته او دا وت ډیر ساته او چې دشمن دا ساتین نو دوی بس بیا د غیزه کوي خود زहीर شنو یې که کوي او الحمدلله زمونږ ملک په دې باندې مالا مال دی هر کیسه وصلشته هر وسایل او ځار شته دی پوشته دی او کوي چې ترالو مبازی سره پاکستان کیسه دی اد اوه تا ته دغه څومره واشتلې موږ سره شته یو ظاهريش ته دی ملک تا او یو ایماني قوت هم شته ایماني قوت هم شته او ظاهري اسباب هم شته اعده ملت ها ایسو په بد نظر نشکته اا که واقعتن بیا به تو وګور سپیره سپېړ بدل شي نه خوري انده مسلمانانو کا خیر چرها کې بدلا انګريزي ادل چې کمنه په سپېړ نه وشړلې سپېړ ورکړ وسغلولې دي او څو ځو ځار مې شته دي غغې سېنمو و مشتریکه کي علي کلاچ ورته واعدو خصوصيامه راوړي ندمای چې موږ سره سشتینه 10 سره 10 کډ غټه رډېره ورته واعدو لهوم او ته ارسعه دې تا ماغا استطاعتهم ما اغمر استطاعتهم چې تاسو تا قتل لري من قوتن د قوتنا او مر ربات الخيل او داسو نو تیار شونئ ترهبون یراو ایتو سپاری اعدو ولای دشمن دا الله واعدوکم دشمن خپل واخرینا غنور من دونیم چلا ور دین دی الاور دشمن من تنیزید دی انډیا دا او اخرینا من دونیم دا غی نا افانور امریکا دا برتانییا دا دارنګینو دی نا غنور دین الای ویراوای ویراوای چې خو بیا ګوریمنا او دا شه اسماعیل شهید رحمت الله علی و یاغی اوراز اسلام بخ خپل اسی ودرو له دی اوغل انبیي سه کسان راغل نو ویار منګه شه شای اسماعیل شهید ګورو هغه ته وای اوس پهونو دای دا ساده له باسه کې او ساده مزاجو نو وی منګه هغه ګور هغه سره څه خبرې نه منظره کو اعز ما ته سری آخره خواصم لμβی کار کې ابو الغدی سوالونه کوي اډه جوابات ورته خب تکلفه چې جوابات ورکنه بیاغتنه ته پوسوکو چې اسمل شهید ته پوسوکو سره غل چې پځه باندې اخر مضی اسلام بیا وب پیچه مګیې چې اسمل شهید هغه دمخراوالو نوې خاندل شو اسه وته خاندل ورته تاسو اول دا څه و کوي هغه چې شې اسماعیل سره 667 منطق وایي هغه منطکه ستاسو ته په وصوله کړو جوابات ولې بے تکلفوار کړ نو یې خاندل وته تاس الاول کم نه نشي ته ملشي سره 6 اسماعیل شری سره تاس اول منطق وایي ناغي ملامت شو اروه ديغه د خوان هغه پوښت او خود اقا غره وته ش اسماعیل زیمه ز ش اسماعیل زیمه ا جو پمخه باندې روان بیا داغین علاوه شاشه په چکاله حن کيو حن او دا پینتار مینز کډې را فاصله نه دا وبو په غاړه باندې نهسته او کتاب چې کم نه هغه ګور الولي دا وبو په غاړه نهسته او هن او پینتار مینز کې ډېر وی چې کم دینه مقام دی او ردی مارکس چون هغه پینتار نہال تا کہ ناشتو قدم ازی سرا کتاب گوری سکان راہ لو چیکرے سکان راہ لو نہ ہو سکول شون جو ٹوپیک او بوتا دریا تے کو یو اس کی کتاب دے یول اس باندے لمبو ہوئی تقریبا چ کم دن لامبو اتیا میل لمبو دا والے رے او بیا دش پیش پیش چ کم دن نہ راگے لاور د دغهو بیا پینار اغه دا خلافه غځې ګرزو له الته براج م کېدل او دغ ځ نه بیا چې کمونه رااخلاچو پټ پر د شپ شپ اغ راغې او دغ اوبونه په یو لاس باندې لامبو وله او په بل لاسې کتاب د غې بچ کو ځان بچ کوو داسې الله تعاق چې کم نهغیر ورکلو واغی به انریز نزغلو د هغې په مخه اخستو دشمن به د هغې دل. دست نور دیر واقعا چکمینا دا زیات اغا مشور دی دا علمی طاقت ام ساتو او زهری طاقت چکم دی دا به ام ساتو زکاله و اعیدو لهم مستطواتون او دشمن چکلا و سره دی پل کسان و سره دی فوج ور سره دی ملگری اصف پوجد اغا و خیاسو کسان بو نپابو کې دش شپش پیراغ لما او چه دی جنگری پول خوال رو رسیدل نیو طرف تا دشمن هم دی اغه خدای مازه سر او د ر شپې ملګری ته وي تاسو آرام وکئ او د شپی یو یو کشت هغه د اوکیو د پول نه دی خو چې کمونه غاړه لراولي ټول کشته په یو سر باندې هغه د شپېش په غاړه چې کمونه غراوست عملګرو ته وي تاسو آرام وکئ دا سه الله هغه له طاقت ورکلو او دا سه الله فراست هغه له ورکلو دا واقعا چې وګوره هغه متعال کین سره حیران شه چې دا الله غيله بر سا او طاقت او اعتماد پله هغه ورکول الله وي ترهبون به ادو الله وادو وكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم تاسنه پېژنې دي الله يعلمهم الا دي پېژنې او ما تنفقو او عا خرج كو تاسو من شين سسي په سبيله الله اي پدنده الله کي يوفايليكم پربا درکولي تاسا بلې داغي وانتم لا تظلمون او تاسو به ظلم نکوي او ان جنوا او کچري غاله دي دي روغتا لسلمي روغتا فجن لها نو غاله دي دي او توکل زانس پر الله وي ولاباندي انه بشك د الله هو سميع العليم دا الله وريدن کې په پارس باندې وي او پر شاسې انا کې دښمن راغی اسونه وسرو وې د چوکاتل نه پمخښه ځکه راياو او اسونه ورپزې شو د دهن تر پنځتال پور منډه والو لیکن اسنل نه نکړنو سره هي راځي چې د طاقت ته وګورم چې د دې ځنه منډه شوروکا او دګه دا او اسونه تانلاند کی داولې اسونه پلارته د بهکل په یوم مېن ز کلفه بل باندې اڤدی طریقې سره چې کوم نه ځانته و باسو او ځان پنه یته او هغه اعلان دینه کو دا د ځانې حفاظت پم کو علم پم هغه کتابونو و متعلقولو او ځان له دنیا کاروبار پروګرام هغه هم کو او دغه مامله دا پم چلول دا سه برخ کارونه هغه چې کوم دینه کول او وس یو سره ته و قران ته یرمون ذمہ دارینوس ګر نشو انا زمونګه انا او انا زمونګه دکانداریدم دا خنه و د بوسره ټول بوت لغوار دا یوازې نه ری چاله بازارې گمه چې د کار روزګارې گمه هداغه په ټیلور کې د دنیا کار له پدا چې وخت یوه سره د دنیا دا سکارې مقدمه یاسي د دنیا کار لټل نو کوي ویه مې ضرورتې اندا که څه خمون تر قران دا, دا, دا مهنته او د از د کول او د خودلو دا شد مهم کار نه من وای زه سړی کوشنو شي او کنی دا مسخوتن درس خو چرته تل نه لري اغه کې به وای او نه مسخوتن درس په خپل ځای او دا په خپل ځای باندې لري په وجه باندې ما خو ملګری اغه کې مون سره په دې دغه کې شامل دي درس کې مون سره شامل دی ما ستانه سره ټانټو سړکړی یا په سړکړی اگر اخلاصي راضي دا مون وای چې دروازه ځنه زمینداریو کې او دا په دلته کې درس ته راضي دروای زن نو کری و که دفتر رو چلی و در پاس دل تکی رازی اغمل <تصفح> گری دانا چه گرم که دنیمه سالا چه کم نیمه پرات که بزرگیمه در زن سر بده و للغوالی در سر تیز پوله در تکلیپ و در مصیبت و در مشکت بدلی بدل کول در قولش او که دشمن غالق دی نغاله ور تکیده و این یوری دو او کچره را دکی دی انیخ داؤکا دوکوی دا دو کول تا سرا فا این حسبک اللہ نبیشکتاله یو اللہ کافی ری زمان بیس خیلو که اول آل تاکی درس د حضر شیخ القرآن مولانا حبز و لسی سی نا اکثر کلیوال بنا رات لو نا غب ایٹک دا بس خیپاک بنور سکت پین دا کنو ملمانه گو نا باندې بانده بارات لو نا دا کلیوال بپتن لگ دا او دا ملمانه بزیادو ن بیاجه دل دکې هارا له دل دکې بیا د کليواله زور بیا زیات په ملمانه بم زیاتو ها نه بیا ورو کليواله چا نه بیا سستیا راتله نو خدای پاک بنور سو پیدا کی دا خدای ته نه را آی چې کليواله نور بي آی چې چاړه ک اخلاصي ناغي برازي ملمانه برازي دا الله پاک ملمانه را ولی مرادې اغه ومن و چې عام کسی چاغه د درسره دغه در نهي او هغه ځان نه ندا درس کا چې نغه ولې ځان نه راسی غولې نه راستیا کوي را وعده وکي چا زمو وعده را مونږ په درس وړ کو د رمضان او مونږ په ټول کې خیر پکې ناشو نو هغه وعده وکړه کندا د ابوتیز دی وای چې د خپل نه راو سره الله وای و ان یریدو کچره را د کی دی ان یخدو کا د دوکې کوله تاسو را فین حزبک الله بهشکه تعالی کافری او الله هو الذی الله رساته ایدکا چه مضبط کریتا به نسری پیمداد خفل بانده و بالمومنین او پا مومنانو بانده و علفا او مین و چولا بین قلوبهیم پا میند زونده دی که لو انفق تا کچر تا خرج کری پیغمبره ما آسو فلارزی چپز ما کری جمعی انطول ما علفتا نتا و مین نو چولی بین قلوبهیم پا میند زونده دی واللاکن الله لیکن الله اللهفا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من واچله بناوم په من د زون ددي کې ان نه اوشک دغ الله عزی زنزو ور دی حقيم هوونډې حکمت دی یا ایوه نهبيیته سری الل اوړکیې پی غمبر ته پی غمبر لسلام حک الله کافتله واللهمن آسوو کو اتباکه چېتابدار کته منمومنین د مومنانونه دا چې څوک دا وی مونږ مانځکه وی السلام علیکم دا وی مونږ وایو کنه مانځکه وګور دا وی پیغمبر چې کوم نه نه جون دیره وای دی چې بس وای دا خو الله تعالی پیغمبر لور کې مؤمنان الله چې پروا ما ساتي الله د لپجیات کې کافره نسکه پیغمبر اوسم jihad کې نو توله تسلی ورکي چې یا ایه النبی وحسبک الله عبادت باندې ای کوم منکم کچری پتاس کې ای شرونشل کسان ونه سبر کی یغلبو غالب فدوسو کی کېې با ین په دو سو کسانو کوم من کو او کچری په تااس کې میتونسلکسان یغلیبوغالب کېږ به الفن په زرو منله نه دا کسانونا کفرو چې دی سرران دي بیا نام ځکه چې د قون دا چېقومې لاف قون چې نه پوېږي الله انکم ستاسنا ابوجه واعلموا بود الله ان فيکم چه بیشک شتر پتا زکه اضافه کمزوری تازکه کمزوری شتاده و ان یکم من ق پسکه کری پتا زکه میاتن سل کسان صابرۃن صبر کون کی غلیبو غاله کی گبام ایتین پد وسو کسان باندې و ان یکم منکم ا ککری پتا زکه الفن زر کسان یې غلیبه غلیب کیږي به 2000 په 2000 باذن الله په حکم د الله باندې اول ک دا حکم وو کړه چې یو مسلمان به د کسانو مقابله کوله لیکن کلی چې تجربه کار صحابه کرام وفات شل انور تجربه وینه بیا کمزور تیار اله نو الله دا حکم ورولې چې وڅ تاسو کې دمر کسان وی فا این یا کم منکم مئتن صابرتن یا غلبون مئتن یا کس پا در دو کسان چکم دن مقابله کئی نوی دا اول حکم چې دن دا منسوخ دی لیکن منسوخ نره استحباب په حکم کده کسم دغسیوی نغوردی کسم کئیوی دغسی نغوروالد منسوخ تا چکم دن چې نیش داره زکا اللاوی فا این یا کم منکم پاس کچری پتا سکے میتن سلکسان صابر تن صبر کون کی میه تی یغلبو قلب کی گبا میتن په 200 کسانو و ان یقم منکم او کچری پتا سکے الفن زر کسان یغلبو قلب کی گبا 2000 په 2000 باندې باذن الله حکم د الله باندې په دې وجه حکم چې کم نه نه دا راغی باقی پات هر ذلمو مینین عل القتال نویدا منسوخ دی نو هغه ترغيبات ور کوي هغه ترغيب جهاد ترغه ترغيباتو کې نسخه چې کم نه ناراض دي شي په دې او زبان نه نسخ د ضرورت نشته بلکه حکم په استحباب کې دی غوردي کچره دا سو شي ام سيده وما والله خدای پاک مع الصابرين بلګر صبر کون کوي ماکان النبيين ان الرساله پیغمبر او کدا ان یکم منکم الفنی یغلبو دیکوی و اداچ کم دینو نسخ په دیکشتری نداو خبر دی او په اخبار او کې نسخ راضی نه ترغیبات او کې راضی او په اخبار کې راضی نردی او جن دیکه ما سه احتمال د نسخو داشټین ما کان له نبیین نشان پیغمبر غیر نه مناسب پیغمبر لره او یکون اجشی لاغه له داغه لپاره اثر قیدین حتا چر دی pore یس کنه چې وینات وی کې فل ارض په مکه باندې دی او هر امیر د مسلمانان ته مراد دی چې امیر اگر نه سپه سالر دې تبزیات دغه نه کوي چې او ير مال غنیمت ورو لو قیدیان یې کو او داس او اننه بلکې دښمنوی نه بټوي دښمنوی نه ولې تو یولې داغه د کفر طاقت کمولی وس اگر فقط کول سره کمیږي یا داغي په کرش کول سره کمیږي داغي په قیتال سره کمیږي خدایغي د کفر طاقت او نظام هغه در هم بر هم کول الای پیغمبر له نری مناسب چې کې دې تاثرو کی بلکې اثر بدی ته جهاد تایس کنه فل ارض تريدون ایراده کوي تاسو اراده دنیا سامان دنیا ولله پاک یریدل اخرت اراده د اخرت والله دی پاک عزیز زور ور دی حکیم هاونده حکمت دی او هغه چوسه ا라이 بدر راوسی شو نو هغه کې نبی صلی الله علیه و شورا اغستم صحابه کرام ته کو نو اب بکر صدیق رضی الله بس دغه واخلی حضرت عمر رضی الله حضر او حضرت سعد رضی الله عنه وي قتل بغوالي وجل بغوالي نو نبی علیہ الصلات او اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ تووی استا مثال ابراہیم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دا. او حضرت عمر رضی اللہ عنہ تووی استا مثال حضرت صادق رضی اللہ عنہ استا تر مثال پښان موسی علیہ السلام او نوح علیہ السلام دی چې نوح علیہ السلام ویلو رب لا تجر على الارض من الكافرن دایار دا. موسی علیہ السلام رب نت مسعله اموالهم وجدد على قلوبهم اللہ ظلمانے سختیرہ ولی مالنا ولی تباکی مثال امیسال آغس صحابہ اکرام کا ار قسم مزاج والی نرم مزاج والی و اللہ اخده پاک عزیز انزور ورد حکیم حاوند حکمت دے لولا کتابم کچئ نوی لکا نوی لکدا ہو کم من اللہ ترف دا اللہ نا سبقا مخی تیر شوی لمستکم خامخارس دلیبو تاوستا خیما پا آسکی آخستم چاکستری تاسو عزابون عزیم عزابل